Ó, bassza meg, Lila, most tényleg ezt hozott fel. Miután azzal a Ribancár randizol, igen? Arról beszélhetünk, hogy ki a Ribanc, Lila. Csak azért hívtál, hogy elmondd, hogy szeretsz, vagy mi van? Azért hívtalak, mert apa egy adománygyűjtő estét tart pénteken. Azt mondta, támogató leszel. Indul az állami kormányzó választáson, hugi. Ez nagy dolog. Tudom, de már de.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 Tudod, hogy ki vagyok, ugye? Nevet. Igen, Lila, nagyon jól tudom, hogy ki vagy. Kérlek, bocsásd meg, hogy megkérdeztem, hogy rendben vagy-e. A bátyám. Éppen most hív. Ja, nevet fel. Ez egy megkívás az apám adománygyűjtő estére, amire nem megyünk. A taxi megáll a Fredman épülete előtt, és kiszállok. Ez minden, amit mondanom kell. Mennyi és foglalkozza a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 Visszasietek a folyosón a hangja felé, csatlakozva hozzá a hálóban, ahol egy lövéssel megölt, elpusztult disznót találok. Halálos lövés volt. A hiánya az ágyon azt jelenti nekem, hogy nem itt történt. – Hogy a francba hozta fel a lépcsőn? – kérdezi J. És miért? – A telefonom csörög, és amikor meglátom tiktak számát, válaszolok. – Igen, tiktak? –